פרק ד. והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני, ותוסף ללדת את אחיו, את הבל, ויהי הבל רוע את צאן, וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים,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 וישם אדוני לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוצאו. ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד קדמת עדן. וידע קין את אשתו, וטהר ותלד את חנוך. ויהי בון עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד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 אביא כל תופס כינור ועוגב. וצילה, גם היא, ילדה את טובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. ואחות טובל קין נעמה. ויאמר למך לנשיו, עדה וצילה שמען קולי. נשי למך, הזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד